Martin, vad är det? Mm. Du ser ju jättearg ut. Ja, jag är lite sur på, på den här bonusmaman. Vadå? Någon men, tidning. Jaha, ja. men vad kul. Men jag är ju bonuspapa. Får inte jag läsa den då? Ja, men det är klart du får. Det är ju bara ett namn på tidningen. Ja, men ändå. Ja, men det finns ju tidningar som är Frida. Även folk som inte heter det får läsa den. Jaha, jag inte tänkt på. Nej, och Amelia. Mm. Och så kallar vi ju dig ibland för mamma Martin också.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 Hej, välkomna till avsnitt 59 av Bonuspappan och Plusmaman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder som vanligt i samarbete med Familjeträdet som ju är samtalsterapeuten Stina Pettersson och hennes man Thomas Barken Pettersson. Ja, just nu så har de ett erbjudande som innebär att man kan ringa och testa dem lite och få prata gratis alltså. Ja, med Stina. 15 mm. minuter gratis och sen får man 100 kronor rabatt om man vill prata i 30 minuter eller en timme. Då ska man uppge att man har hört det här i Bonuspappan och Plusmamman. Mm. Och ni hittar hemsidan på www.familjetradet.com och även Instagram Familjetradet kan vi rekommendera att ni följer. Och nu har ju Familjeträdet fått en ny gren kan man säga. Mm. Den här tidningen Bonusmamman. Just det. Som en e-tidning som hade premiär precis just nu. Söndag femtonde. Härligt, roligt, kul tycker ja, vi. Jättebra med både intervjuer och kröniker och olika frågeställningar. Ja, och så Bonusmamman har också fått en Facebook-sida och ett Instagram-konto mm. som heter Bonusmamman. Det är bara in och följa. In och följ, in och läs och eh, jag kan avsluta det kommer komma två oerhört kända personer med i nästa nummer. aha mer kända än eh, två poddare. Nej, det är två poddare. Jaha, två kända poddare. Två kända poddare som... Gillar bonusfamiljer. Som gillar bonusfamiljer, precis. Mm, mm, kul. Mm. Veckans gäster i podden är Maria Hoffman och Louise Lyrhagen. Och de jobbar ju på Compassion Awareness i Kungsbacka. Det ska bli spännande att lyssna på det. Mm. Och veckans tema, har vi sagt, ska vara bonusföräldrars rättigheter- och även bonusbarnens efter en separation, vad händer då? Ja, för vi pratade lite om just förluster, skilsmässa, dödsfall. Vi är inne på de där lite tyngre sakerna. Mm. Det kommer lite senare i podden och även vinnarna av alla böcker som vi har lottat ut och ska skicka iväg, de väntar vi med och räknar upp i slutet. Det var ju förra veckan som temat var böcker och ord. Mm. Ja, missade ni det så är det avsnitt 58. Tänkte du på naglar och skönhet? Jag tänkte på naglar och skönhet så nu när vi ändå kommer in på det så kan jag ju göra jag kan se om jag kan framkalla min, min, mitt inre reklamsböcker. Ja <laughs> just det. Är du redo? <laughs> ja kanske. Sommarvärmen sprider sig över vårt land. Solen skiner hett på risfält och älv. Och trollkorn törstig och drack upp sig själv. Vi blir knasiga, vi blir fnasiga. Våra naglar blir trasiga. Men frukta ej! Räddningen finnes. Gå till naglar och skönhet på Borgmästagatan 14 i Varberg. Uppge korn Maria 18 för att finna din inre och yttre skönhet till en billigare peng. 20% rabatt erbjudes dig som kommer ihåg att du har hört detta i denna fantastiska podd. Välkomna till naltterrier, naglar och skönhet. <laughs> Vi ska väl även göra en liten shout out som du kallar det till Ellas hjältar. Precis. Det är ju ett ideellt initiativ från Katja Karlberg som 2016 i en förhoppning att bringa sin dotter och henne närmare varandra startade Ellas hjältar och hennes dotter heter Ella så det är därför det heter så. Mm, och det var efter förlossningen när hon fick sin andra dotter så fick hon komplikationer och fick stomi på sig och sådär och det blev jobbigt då för Ella. Mm. Och det går ut på att de vill hjälpa barn som är utsatta eller svårt sjuka att få speciella upplevelser eller hjälp. Det är ju inte så mycket med att de samlar inte in pengar för forskning och så utan det är ju för att de kanske ska få ett fint minne tillsammans med sin familj eller ett hjälpmedel som gör att de kan leva ett bra liv som andra barn. Och ofta så är det väldigt svårt sjuka barn som de hjälper och av de 57 barnen som de hittills har hjälpt så är det ju fem stycken som inte längre finns vid liv mm. men som tack vare Ellas hjältar ändå fick en stor dröm uppfylld innan de fick gå vidare. Mm. Och de finns utanför Helsingborg. Men man kan ju gå in till exempel och kolla Facebookgruppen och bli medlem där om man vill stötta. Precis, och de finns även på Instagram. Ellas mm. Hjältar. Mm. Tycker vi är bra med sådana initiativ. Vi stöttar dem. Mm. Då ska vi väl snart bege oss till Kungsbacka. Inte fysiskt utan mer i podden. Jag har ju begett mig dit fysiskt nu några gånger. Åtta gånger har jag varit... Just det. Där. Och när du var där så gjorde du ditt förlustdiagram, det som jag nu har gjort här hemma och som vi pratade om i specialavsnittet som kom nu i lördags här. Precis. Så har ni inte lyssnat på våra hittills nio avsnitt om sorgbearbetning som vi släpper på lördagar och de ligger ju varannan, varannat avsnitt mm. är ju ordinarie och varannat är ett specialavsnitt. Så lyssna på dem och lyssna i kapp köp boken Sorgbearbetning på sorg.se mm. Vi har ju lärt oss mycket om sorg och olika känslomässiga förluster och hur man läker efter separation och dödsfall och sådär. Mm. Och vi pratar ju lite om det med Compassion Awareness Louise och Maria också Men Compassion Awareness är ju så mycket mer än bara sorgbearbetning mm. Nu ska vi få höra vad de har att erbjuda oss. sig Hej Maria Hoffman och Louise Lyrhagen och välkomna till er själva kan vi väl säga. Precis, tack. Vi är ju i Kungsbacka på Compassion Anhörigcenter. Precis. Men vad är det egentligen undrar man då? Mm. Vi jobbar med anhöriga vi har valt det begreppet först och främst för att dels har vi själva väldigt mycket erfarenhet av just att vara anhörig och vad det innebär. Och sen ju mer vi jobbade med det desto mer förstod vi hur brett det är och hur många det är och vad anhörig innebär. I början så valde vi att prata om anhörig till antingen att man har någon som lider av någon psykisk ohälsa eller att man har någon beroendeproblematik eller vad det än kan vara. Men eftersom allting vävs in i, i, i sig självt och i varann så spelar det inte så stor roll. För må jag dåligt för att du mår dåligt eller må du dåligt för att jag mår dåligt? Huvudsaken är att jag vet var jag ska börja att må lite bättre. Mm. Och det är ju alltid i mig själv. Och här, som vi brukar säga, vi är alla anhöriga till varandra. Mm. Och du Maria, du lever i en bonusfamilj men mm. som särbo. Mm. Ja. Hur har ni eh, fått ihop vardagen? Vi har ju barn varannan vecka Och vi har samma varannan vecka Så att vi brukar försöka träffas Med alla barnen Och då har vi fyra barn Som nu är 12, 12, elva Och ja. sex <laughs> Och det är vansinnigt roligt Och det är det är ju konflikter och det är skoj och det är bus och det är lek och man kan, man kan göra roliga saker när man är så många. Har ni haft många år på er att få ihop en, en egen familjekultur? Ja, vi är ju särbo så att, eh, det, det är bara, alltså vi är bonus, bonus får man väl säga. Det är en bonus när vi träffas, det är som alltså, man umgås för att man vill umgås. Det blir lite annorlunda än <laughs> ja. om man hela tiden bor under samma tak, ja. ja. men det kan det nog bli. Så att det är sådär, åk kan inte vi åka och hälsa på, åk kan inte vi umgås, kan inte vi um vara va med varandra, så. Och du har också bonusfamiljselvånhet, Louise, ja? Ja, det jag, stämmer. Mm. Fast vi bor ihop. Mm. Så har han två barn sin linja, så han har en dotter som snart fyller 15, och så har han en son som är 13. Uh -huh. <sighs> Och så har vi en gemensam sov på snart två och ett halvt. Ja, och så pass liten då, ja. Ja, ja. Lite skrutt. Men då kan tonåringarna kanske ändå hjälpa till Jätte lite grann? Mycket. Eller... Nej, jättemycket. Ja, vad härligt. Ja. <laughs> Framförallt det är faktiskt stora brorsan där. Mm. Och ännu mer i framtiden kanske. Som lite barnpassning och, och sådär, ja. Ja, hoppas mm. det. Men det kan nog bra. Det funkar hur bra som helst. Och det som är så roligt är att se hur de går in i den här syskongrejen med en gång. Alltså när de, fastän att han är så liten, två och ett halvt. Det är så... nog bra att få vara med från början. Och även som, tror jag, som bonusförälder att man får träffa barnen så tidigt som möjligt. Inte tidigt som möjligt i förhållandet, men medan de är små då har man ju större chans att. Ja, precis de vallar någonstans kring åtta. Och tio ungefär när vi träffades för fem och ett halvt år sedan nu då. Just det. Så att det var ett och De har varit hos oss varannan vecka hela tiden. Mm. Mm. Härligt. Så det blev en riktig familj på fyra från början. Sen kom det knodden. Efter tre år var det nog. Ja, tre år. Jag blev väldigt nyfiken på hur ni kom <coughs> fram till att ni ville starta Compassion Anhöring Ja, för min del så handlade det om att jag hade kommit i kontakt med begrepp. Medberoende och anhörig Och det var ganska sent i mitt liv Som jag kom i kontakt med det Jag har ju en barndom föräldrar som har ja, mycket alkohol Och mycket ohälsa Och på den tiden Särskilt på den tiden tror jag var det väldigt mycket Att det, det talar man inte om <laughs> Utanför liksom hemmets väggar Utan det var, det var så det var Så mm. att jag var väldigt ensam med allt Under min uppväxt upplever jag så jag hade inte haft en aning om att jag liksom påverkades av det i vuxen ålder sen. När kom du i, till insikt att det var en grej Att du var anhörig? När, ja, det du... var om djävulstansen när den det gick på tv. Mm. Så satt jag där bara, ja, ja, ja. Men a, da, liksom. <laughs> <laughs> Där är det. det är Sanna Lundell och Ann ja. Söderlunds dokumentärserie. <laughs> ja, nej, så då fick jag kom jag i kontakt med ordet. Och så var det självklart för mig. Att jag har alltid varit intresserad av människor. Och förstå hur människor funkar. Och varför gör vi som vi gör. Och hur kan man må bättre framförallt. Och jag tänkte på det i morse faktiskt. När jag visste jag skulle träffa er sådär mm. lite. Man går ju liksom lite tillbaka i livet så där och, och, och tänker. Och så började jag komma att tänka på ett minne. Från när jag var liten. Jag hade nämligen bara... Man pratade ju såhär när man var lite, ja ah, om du fick tre önskningar, vad skulle du önska dig och sådär. Och för mig tyckte jag det var så himla overkill. Alltså man behöver ju inte tre önskningar tyckte jag som barn. Man behöver ju bara en. Om inte det fanns några droger eller alkohol, då är ju allting bra. häftigt att du ändå och inte var så gammal och ändå insåg att det var någonting där som Ja, och det var ju liksom väldigt, väldigt tidig barnstadie, men... Poängen sitter kvar mm. någonstans. Alltså den här Vi kallar det idag för psykisk ohälsa, vilket är ett enormt tråkigt ord, men psykisk hälsa är ju roligare att prata om tycker jag. Men, men, men så mycket som ligger där och hur fel eh, vi har fått lära oss om så mycket, om varför vi mår dåligt och hur vi ska göra från och bra. Vi har fått lära oss så väldigt mycket att ta till någonting utifrån. Eller hur? Att ta till något. Självmedicinering ja. med alkohol till exempel. Då. Ja, alkohol eller tabletter. Och går man liksom och be, får, ber om hjälp så är det inte ovanligt att man också då i första hand får tabletter. Mm. Mm. Nej men så att anhörig, jag googlade anhörig Göteborg för jag visste att det här vill jag jobba med. Och så hittade jag anhörigföreningen. De hade öppet hus som det var en och en halv vecka senare. Eller vad det, man ska säga från att jag googlade. Och eh, jag gick dit. Och eh, där träffade jag Louise Som jag ställde frågan till eh, Om lite så sådär ja, jag, vill bli, jag vill jobba med anhöriga liksom. Vad behöver jag plugga då ungefär Och då jobbade du där Ja mm. Jobbade jag där som verksamhetsansvarig Så jag satt där och så kom Maria in Det var jätteroligt <laughs> För då var det så här, Hej! Och vi har aldrig träffats förut Hej hej! Och sådär så skulle hon sätta sig och så frågade han bredvid mig i Stolpolen, kommer jag ihåg, någonting sådär, ja, ja, men, men nu vet du vi detta om mig, men, men ni två, ni känner ju varandra sedan innan. Så, och jag och Maria tittar på. nej. Det bara var sån kemi. Så, ja, Inte det här livet. <coughs> nej, precis. Nej, för, så det var från första stunden. bara att, <laughs> Helt underbart. Sen så bestämde vi träff efter det och sa att nej, men vi måste prata vidare. Mm. Så att, en vecka senare tror jag att vi bestämde en fika. Och det flöt på. Och sen så blev det fler träffar och möten. Men framförallt då så var det ju att vi gick igenom våra värdegrund först av allt. Ah. Det var det som var så vi var inte så mycket prat om. Som alltså jag själv har erfarenhet sen tidigare. Att man kan lätt gå in på liksom detaljer i livet eller så. Och självklart hade vi det senare. Men vi började faktiskt med värdegrunden. Vad vi står och tänker i stort kring livet. Och hur vi vill arbeta. Och varför vi vill jobba med människor på det sättet. Och varför det inte funkat. Så som vi jobbat tidigare med människor, då, vad det vi vill förändra och, och det liksom stämde så himla bra överens. Så att på den vägen var det. Så att en dag så gick vi där, ute vid dig där du bor Maria och så tog vi hand. Ja nu kör vi. Mm. Det är tufft, både, både ja, det är det. att våga ta chansen och, och träffa någon igen som man bara har fått en liten inblick i och, och sen även starta företag ihop då. Mm. Häftigt. Vad är det ni erbjuder för olika tjänster kan vi kalla det det? Samtal framförallt i olika former. Vi båda är ju samtalspedagoger i grunden och det är ju ett, man brukar säga att det är ett förhållningssätt i form av samtal. Det vill säga att eh, vi jobbar inte med analys. Vi analyserar inte utan om du kommer till mig så genom att du får prata om hur du upplever ditt liv och hur du Mår och hur du tänker Och hur du känner Så har vi den kunskap vi har om Vad känslor är, vad tankar är Hur en människa fungerar Så jobbar vi mycket med att Dels dela med oss Det är mycket av det som ni har tagit upp När ni pratat om sorgbearbetning till exempel I eran podd, det här mm. med vad är känslor och, ja. Så vi jobbar med att skapa förståelse För hur du själv funkar Så att du själv kan välja Om du vill förändra någonting men det finns liksom inga tvång på att man ska förändras. Men ofta om man kommer hit så är det ju för att man vill förändra någonting i livet. Det är ju då man söker upp någon att prata med. Så samtal i alla former skulle jag vilja säga. Specifikt jobbar vi med sorgbearbetningsprogrammet. Vi jobbar specifikt med anhöriggrupper. Och individuella samtal. All form av utvecklingssyfte och läkande syfte. Så, Så det är det inte som... sjukvård detta, Absolut Nej. inte, det är definitivt friskvård Om vi ska prata något mm, det är bra. <laughs> ja. Maria, din resa då Du, du är ju utbildad sorgterapeut Och har gått för Anders Magnusson Och Susann. Jag tänkte, kan du berätta lite om din resa Hur du kom i kontakt med sorgbearbetningen Ja, jag gick en utbildning Craft heter den Community Reinforcement and Family Training Specifikt för att jobba med anhöriga Och eh, på det stället där vi var på valet så hade de gått den utbildningen, sorgbearbetning, och de var helt lyriska med den. Och det här, den är grym och fantastisk, så det var ju bara att hoppa på. Dessutom så innehåller den så otroligt mycket verktyg, för det är en enorm sorg att se någon man älskar må väldigt dåligt. Det är en jättesorg att inte veta hur man ska hjälpa. På bästa sätt och som, som ni tar upp så bra i podden. Det är ju, alltså, ofta så hjälper vi ju så gott vi kan. Men det blir ibland motsatt effekt faktiskt. Mm. Alla gånger när vi vill, i, vi vill få någon gladare. Vi vill få någon på bättre humör. Och det gör vi av yttersta kärlek. Men, men vi måste få känna alla känslor vi har. Alla känslor är verktyg. Så alla känslor är viktiga. Så jag åkte till Stockholm. Gick för Anders. Helt såld som jag säger, jag nörda ner mig helt. <går> Så jag har bearbetat alla mina vad ska man säga, stora relationer. Alltså man jobbar ju med personer i taget. Sen har jag jobbat med komplexa förluster och lärt mig det sättet. Och även fördjupningskursen då i komplexa förluster och relationen till mig själv. Mm. Mår du bättre av ja. detta då? Här mm. ja, väntar jag inte ens på <går> att fråga. Ska jag? Smärtan släpper. Kvar finns kunskap. Nu har jag ju valt att bearbeta mitt på många olika sätt. Men så är så bra för den hittar mycket som jag inte visste fanns där. Och ofta så reagerar vi på saker och ting. Ofta kanske man för att man överreagerar eller att man är avstängd. Och många gånger handlar ju det om olika blockeringar. Antingen har man stängt av en känsla som är för smärtsam. Eller om man har tillgång till den så gör den... Mer ont än vad man tycker att den borde kanske. Och vad som händer när man bearbetar på riktigt och då bör man veta vad bearbeta är. Det är ju inte bara att låta tiden gå utan vad bearbeta är att genomleva och möta en känsla. Och har man gjort det då släpper det som är smärta. Ångest till exempel, det handlar ju om att man har flera känslor man inte vågar känna många gånger. Och har man ångest då så är det ett tecken på att man har saker man kan behöva titta på. Och jag minns jättetydligt, därför jag tycker jag efter är häftigt att du ställer frågan. För jag minns så tydligt där det gått några veckor efter jag hade varit iväg och gjort mina första stora diagram. Alltså mina två viktiga relationer i mitt liv som har påverkat mig mycket. Och jag har alltid haft en ensamhetskänsla. Att jag är ensam och... Jag har alltid varit glad, alltså det är ju inte det det handlar ju inte om att man inte är glad utåt men den här i grunden, i botten in i själen, övergiven och ensam som man kan känna när det blir lite tufft, den har jag alltid haft väldigt nära så hände någonting som var, var ganska odramatiskt egentligen, men det, det triggar ju igång och så sätter det liksom, så hakar de i varandra alla de här känslorna och tankarna, så, det spiralar ju ner tills man Nästan ja, kan få jätte ont Och jag kände igen tanken Och jag var på väg in i smärta Men ingenting hände blir du förvånad ja, då? Ja uh -huh. jag blev ju jätte förvånad För att jag var så van att här liksom om, om, Vad nu situationen än var Men att Åh oh, nej jag kommer bli ensam då Det handlar om att jag skulle vara själv på jul eventuellt liksom. Ni förstår ju övergiven Jag kunde känna mig i den här situationen och jag började tänka tanken, men ja, oh, nej, jag kommer sitta där ensam. Och så målade jag ju upp, ni ser ju hela bilden av julgran och jul och ingen julmat och jag själv. Alltså verkligen kunde jag ju, men ja. det hände ingenting. Så jag gick varenda omväg jag kunde i mitt eget huvud för att hitta den här mörka, djupa, tunga smärta Och hittade ingenting, så jag blev alldeles paffe. Och det var första gången jag verkligen märkte det så starkt. Sen har ju mycket annat släppt. Jag har jobbat med oh, vad man kan mm. jobba med grejer. <laughs> men det var första gången. Det var så tydligt. Var, mm, mm, liksom. <laughs> och, ja. och även om du skulle åka på en förlust av något slag idag ja. så skulle du då veta även om du kanske inte kan värja dig i alla första början, men du skulle kunna veta hur du skulle ta dig igenom. Ja, förluster möter vi nästan varje dag. Och här är Tänker jag faktiskt också på sponusfamiljer. Där man till exempel skiljs från barnen. Tänkte vi varannan på i morse? Vecka. Ja. ja, precis. Varannan vecka så har man en liten miniförlust. Mm. Ja, men det är en förlust. För mig är det en jättestor mm. förlust. Och jag tar den och varannan vecka så är min... Min Fredrik, som är min servo. Det är också en förlust för mig. När han, han ska hem och han sina barn. Mm. Och Visst, vi träffas ändå, men det är inte samma sak. Mm. När man inte är sover tillsammans, man bor inte ihop. Så varje söndag för mig upplever jag en förlust. Mm. Så jag gör så att jag tar för mig faktiskt den tiden. Så när jag ska lämna mina barn, eller när de ska lämna mig, så tillåter jag mig att känna. Den sorgen, för det är en sorg för mig varje vecka. Och det handlar inte om att det inte blir kul imorgon. Och det handlar inte om att, för jag menar, jag byter, alltså man byter något roligt mot något annat, absolut. Men det handlar ju om att också tillåta sig att känna förlusten, <kör> även om man går mot någonting som är roligare, eller bättre, eller också kul. Man kan inte värdera. Nej, och ibland är det ju så i bondefamiljer att även om man vill flytta ihop man har liksom den ambitionen och, och så, så kanske det är på olika sätt omöjligt eller svårt att, att få ihop det. Mm. Och då är ju Serbo det bästa alternativet. Då. Och så vet man inte i framtiden vad som kan hända då. Nej, men alltså jag, jag älskar ju också att vara särbo Det är ju jättekul Vi har ett hus i och ett Kungsbacka Det kan ju inte bli bättre <laughs> Men allting har goda sidor Men det kan finnas både sorg och glädje samlat mm. Och det är ju det som jag tycker är bra med sorgbearbetningen mm. För där har man med båda delarna Man tillåter alla känslor Precis. Det är ju det som är Louise du har ju inte gått Utbildningen Men har du blivit smittad av Marias Entusiast för sorgbearbetning Absolut, jag har inte gått att undgå det Det första hon gjorde var att dela med mig Det har hon alltid gjort det är, Och det är så häftigt för att förstå att vara med på Marias resor Hela tiden är det faktiskt Men just sorgbearbetningen där Så var det ju, jag köpte jag en bok med Jag fick en bok med en gång fick jag. Och sen så gick jag ju Mer eller mindre för dig Så jag tog ju flera förluster där Och shit vad jobbigt det var <laughs> Men skönt efteråt. Ja, absolut. Uh -huh. oh, ja. Det, det är som en tatuering. Det är runt, men det är skönt. Mm. <laughs> det vet Precis. jag inget om. Jag tror ni vet det allihopa. Just det. <laughs> Sitter jag som den enda som inte har en tatuering. <laughs> men har du istället mer medberoende friskvård här då? Egentligen jobbar vi lika mycket med medberoende. Måste jag säga. För det är ju det som har blivit, även om vi har olika... Utbildningar så är det ändå det vi har fokus på för det är det vi kommer fram till i med allt detta att Det är ju där det bottnar Allt egentligen bottnar i ett medberoende för oss alla mm. Och sen så kan jag utmynna även i ett beroende för flera Men vad har du för system eller metod? Mm. Jo jag jobbar ju med medberoende och det kommer ju från att jag utbildade bland annat recovery coach Som också är från USA Egentligen så är det så att det finns ju något som heter recovery coach och sober companion. Det betyder alltså att du är ett stöd för den som har ett något typ av missbruk eller beroende, även medberoende. Men framförallt är det ju då när du är sober companion så ska du få den här först och främst i ett stadie där du ska bli fri från beroendet. Och recovery coach är ju helt enkelt som det låter, att du ska få någon först och främst att bli fri från, även medberoende då. Och det finns ingen koppling till 12-stegs-metod som, som jag tänker när jag hör medberoende eller beroende så tänker man kanske ofta på tolvstegs. Alltså kopplingar finns det. Men du arbetar inte rent med tolvstegsprogrammet, nej. Och det gör inte ni på Compassion? Nej, alls, men... det gör vi inte. Sen självklart har vi det. I, jag har ju läst det också. Men det är ingenting jag eh, jobbar renodlat med. Men självklart finns det med. Har ni någon gång fått in... Eh, Specifika bonusfamiljsproblem där man upplever olika, som vi sa, sorg och separationer, förluster som är lite kopplade till bonusfamiljer. Eller är det oftast mer missbruk? Här har jag faktiskt inte haft det. Däremot när jag jobbade inne på föreningen så hade jag definitivt det. Och då hade jag ju hela familjer ibland också som första samtal. då Så jag kunde ha dem mellan en till två gånger men sen hade jag inte det mer. Per familj då Utan där egentligen kom vi överens Om vad, vad den bästa hjälpen var, var för dem allihopa Så att då kom de oftast liksom få få ett första samtal Med någon För mig var de första och kanske det inte då Men absolut, det var ju hur mycket Bonusfamilj som helst kommer på När jag sitter här Alla möjliga konstellationer Kan man se både fördelar och nackdelar med det? När jag har sett det som en fördel I min egen konstellation Det är ju att de här nedärvda mönstren som man har, som ju mina barn har av mig och sin pappa framförallt. Där märker jag att när man får in en ny person då, en bonus, både på barnens pappas sida. Alltså när han har en, hans nya och även min egen Fredrik. Då kan de se saker på ett nytt sätt. Det har jag tyckt har varit en fördel faktiskt om man vågar vara öppen för det, men då måste man ju liksom vara lite ute efter att man vill utvecklas. Säg att jag är rädd för mörker, mm. då är jag kanske extra observant på att mina barn inte ska bli rädda. Men kommer någon utifrån så kan de se åh vad du är modig. Medan jag kanske är mer, ja men var inte rädd var inte rädd. Och så, att man ser barnen med nya ögon och man mm. alltid utgår från att man vill varandra väl, att man vill upptäcka varandra och att man faktiskt tycker att det är spännande med andra människor. Så kan man se egenskaper som man kanske själv har missat. Och då menar jag det är positiv bemärkelse mm. mer. Åh, oh, mina barn är så högljudda. Va? Dina som är så äntligen barn som är sociala och energiska. Åh, oh, men de är ju aldrig tysta liksom. Ja, men vad härligt. Mm. Alltså förstår du, istället för att det är mina rädslor så kan man få någon annans perspektiv. Kommer man alltid enskilt hit eller har ni även gruppverksamhet? Vi har ju grupper också. Framförallt anhöriggrupper är väl det som när vi kommer fram till att fem tillfällen mm. då får vi med nämligen allting och man både startar processen kommer en bit och känner att man liksom kan använda det i vardagligt liv sen. Och där varvar vi ju både kunskap kring allt det som jag pratat om, vad tankar är, känslor, beroenden, vad är det med Louise? Framförallt eget läkande och egen utveckling Ja. Det. Och hur många är man i gruppen då ungefär? Eh, vi har ett maxantal just nu på åtta. Det tycker vi eh, är lagom. Och då får man berätta om sin egen situation och så? Ja, och framförallt så, så är det ju som jag och Maria har kommit fram till nu under den här tiden som vi har utvecklat detta, att det är så otroligt viktigt med vår egen delning i grupperna. Det är ett måste faktiskt. Ni delar med er av era erfarenheter. Ja, precis. Vi har fått till ett väldigt bra sätt att göra det på idag. För att det, det, så vi sitter inte som två experter på två stolar. Utan vi är verkligen ledare som är 100% involverade i gruppen. Vi har ju, jobbar ju mycket med skam och skuld. Mm. Ansvar och gränser, det är ju sådana. Och det är ju så jätteviktigt. Och våra grupper har varit väldigt blandade. Det har varit både vuxna barn som man kallar det för, som kommer, eller andra som kommer för sitt eget medberoende. Någon som haft egna barn som är vuxna som har haft någon beroendeproblematik eller någon diagnos. Någon som har haft närstående föräldrar som har mått dåligt. Så att det är väldigt väldigt blandade grupper och det är en fördel tycker vi. Upplägget är ju att vi kommer med alltså, lite kunskap kring vad är skuld, vad är skam, vad är känslor och så vidare. Och sen som Louise sa sätter vi oss i grupp och så har vi ett tillfälle när vi delar. Alla får dela sitt som är just nu. Och det är ju det som, som Louise säger också. Det är så viktigt om vi, om allting får vara tillåtet. Att säga, att känna, att vara. Och då är det så viktigt att vi också är närvarande helt enkelt. Vuxet barn är ett sånt här uttryck som jag har hört mig som jag inte är hundra på. Hur ska man beskriva det? Vuxet barn, det kallar man ju någon som har vuxit upp med någon förälder i någon form av missbruk. Så det är kort och gott det faktiskt. Eller är det något dys dysfunktionellt, alltså som kan vara dessutom psykisk ohälsa då, när man har fått en diagnos. Mm. Ja, men det här låter ju helt fantastiskt och jag tänker att det finns många människor där ute som vill komma i kontakt med er. Och hur gör man då? Vi sitter i Kungsbacka på tryckarevägen åtta. Här har vi våra lokaler för enskilda samtal och grupper. Och vi ska faktiskt byta namn. Mm. Vi kommer byta till Compassion Awareness. Och vår nya hemsida blir då... Den blir då www.compassionawareness.se Ja, och det är ju väldigt snart som vi byter namn. Och det är ju för att awareness betyder medvetenhet. Och det är där allting måste börja. ja Härligt, så tackar vi för oss. Martin tog ett andetag och vill säga någonting. Jag kom bara på att jag satt och tänkte på att borde det inte vara mycket mer känt det här med medberoende och sorgbearbetning? Jo! <här> <här> <här> Vad bra, men då är vi ju överens. <här> det, det är, I grund och botten så är det svaret på alla frågorna. Varför gör ni det ni gör? För att världen är helt upp och ner. Världen är helt upp och ner. Folk går omkring och mår onödigt dåligt. Helt i onödan. Vi har lärt oss fel. Sen barnsben har vi lärt oss fel. Hur vi ska vara, hur vi ska agera, vad som är viktigt. Vårt sorg är. Ja, vad, vad? allt är. Vad medberoende är. Att vi baserar väldigt mycket av hur vi mår på andra. Mm. Och, och för mig och Louise, det var det som vi gick och pratade om när vi pratade värdegrund. Varför gör vi det vi gör? Vi vill förändra världen. Vi vet att vi måste börja först i oss själva och sen sprida till nästa, till nästa, till nästa. Och för varje människa. Som vi har lyckats bara ge lite fler verktyg för att hantera livet och andra och sig själva lite mer. Så vet jag att då kommer den kunna möta nästa som kommer kunna möta nästa. Och det är, det är därför vi gör det vi gör faktiskt. Ja, det här ni gå inte omkring där ute med ett onödigt dåligt mående utan ta kontakt med Compassion Awareness. Tack för att vi fick komma hit och prata och lära oss ännu mer. Mm, tack för att ni ville komma hit. Vi ses. Jättemysigt. Hej då. Hej Ja, det var ju trevligt att hälsa på Compassion Awareness. Och jag tycker det verkar vara ett jättebra ställe. jag vet ju att det är ett väldigt bra ställe. Det har du har ju varit där, på riktigt. På riktigt in real life, IRL. I den verkliga verkligheten, i den verkande verkliga verkligheten. Mm. -hmm. Sen var det ju ett sånt här nytt lustigt sammanträffande att Maria Hoffman hade varit min pappas gamla elev på jag tycker Det verkar helt så här. Det finns en sån här teori om att eh, via sex personer så känner alla Kevin Bacon, tror jag det. Ja, just det. Jag tror att via typ två personer så känner alla familjen Erlandsson. Eller har gått lärare. i din skola eller varit elev hos din pappa eller gått i din gamla skola och haft din lärare eller någonting. <gör> det börjar bli mer än en slump. Nästan. Ja, ni som har lyssnat på podden vet att många människor härstammar från Martins <gör> skoltid på något sätt. Nej <gör> ja, men Det var kul faktiskt. Vi kan ju hänvisa till deras hemsida då mm. compassionawareness.se för mer information. Ja. Och så är det väl dags för high and low kanske. Ja, ah, high and low, som vi missade i förra avsnittet. Ja, just det. Jättekonstigt. Och då Oja. hade vi ändå mycket att säga egentligen. Ja, jag hade förra, förra gången så missade hade jag ju inget low. Nej. Och förra veckan hade jag faktiskt low. För, för Hela hade varit sjuk hela veckan. Just det. Mycket feber och så. Mm. Nåväl, vi går in på denna veckan. Mm. Vad är mitt high and low? Ja, men mitt high är ju absolut att AIK toppar allt svenska just nu. Med eh, någon match mer spelar än Hammarby, tror jag. Ja, så att jag... <laughs> men du får ha det som haj ändå Det är mitt haj just nu, jag står fast vid det Ditt lov kan ju vara att IFK Göteborg ligger på plats 13 <laughs> Jag kollar inte så mycket i tabellen just nu Jag trodde ditt high skulle vara Räkdamplings Ja ah, men det är det ju, åh oh, Jag är salig Vi har en liten thai -butik i stan Och de har så här Ja, men när de har betalat sina räkningar då kan de beställa in någonting. Så man vet liksom inte riktigt när saker och ting kommer in och så. Och det här är nog kanske ja, minst ett halvår sedan de mm. beställde in dem. Mm. Så nu köpte jag upp hela laget. <laughs> ska du ta din low också? Vad var mitt low? Jo, men jag kan ta det som mitt low. Att jag blev utkastad ur en uh, Facebookgrupp. grupp <laughs> Ja, just det. Fast jag är i gott sällskap. Det var en annan tjej som blev utkastad samtidigt. Mm. Och anledningen var det att hon hade postat en artikel som hon hade skrivit mm. tror jag. Eller hon hade skrivit den, hon hade nog lite intervjuat kanske. Eller om det var en... I alla fall. Och då tyckte de att de andra i gruppen att de kände sig utpekade på något sätt. Men jag förstod inte riktigt hur det gick till. Och i den vevan så blev jag också utkastad. För att du... Jag vet faktiskt inte. Jag blev aldrig, aldrig berättad varför. Men jag tänker att det kanske har med podden att göra. Jag Jaha. brukar inte göra reklam för podden eller så, men... Ja, vi behöver inte säga vad den sidan heter. Det finns många olika ställen där bonusföräldrar kan diskutera sina familjer och så. Och så finns det ju våra sida. Ja, jag tänkte ju säga det. Ni som vill kan gå in och anmäla er till bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kan man ställa även anonyma frågor om man inte vill lämna ut någon och så skickar vi ut den frågan och så ser vi vilka råd och tips som kan komma in. Ja och jag vill ju absolut understryka att jag aldrig tar vidare någonting från grupper eller annat om jag inte frågar först. Nej just det. Saken är ju den att vi får ju ganska mycket brev mm. och problematik och frågeställningar är ju ganska snarlika faktiskt ja att det är ungefär samma problem som återuppkommer i olika skepnader. Då. Att man känner igen sig är kanske snarare att man just är i en Men mm. Det där har hänt mig också. Så att, och Ibland när vi har haft de här samtalen med Stina så är det ju inte att det är en person som har skrivit in och frågat utan det kanske är flera och så har vi slått ihop det till ja, just det. Och det är inga personliga en detaljer så Nej, att det går att veta vem det är som har. Känner ni igen er så är det snarare av allmän giltiga skäl än personliga, mm. troligen. Mm. Jag tar en liten blandning då för att i min haj som är att jag faktiskt just nu har lite semester tagit ut några extra dagar så har det även varit så i veckan att jag har jobbat kväll och det tycker jag är lite segt. Det är Men... mitt haj. <laughs> När jag får sitta här hemma och titta på dåliga tv-serier och bry ut mig i soffan. Och... Du har fastnat för någon Netflix-serie nu va? Ja. Vad heter den? Once Upon a Time. Ja, verkar vara någon slags fantasy. Ja, men jag älskar ju sagor. Ja. <laughs> och samma då med min low. Det var ju att Lars Winnebäck och Miss Lee, de skulle ju komma ner till Majas. De var ju där och satt och hade lite efterfest. De spelade i Varberg jag tror det var 6500 personer eller någonting som var såg dem. Bara 6 000? Ja, men det är ju jättemycket för att vara i Varberg. Ja, det är sant. Jag tänkte på det här 60 000 med Ed Sheeran. Men det var ju Ullevi i ja, det. det är lite skillnad. Nej, så... Nej men jag, trodde, jag tyckte vi hade trevligt ändå. Utan Ja, men det var därför jag tänkte det att mitt, mitt haj innehöll ju lite low och mitt low innehåller lite high för att vi hade ju trevligt ändå. Och det Hänger var, ni med där ute? Det var ju även lite... <laughs> hello, hello, hello, hello. <laughs> även lite rundpingis som, som jag brukar uppstatta. Ja, du blir så lycklig när du vandrar lite. Ja, jag har nog faktiskt inte åkt hem utan att ha vunnit minst en är runda. Men du kommer som så här lite som... Som mina barn. Så där, man bara, vet du vad jag, jag, jag vann, jag vann. Det var och ju jag för bara, att du satt och åh, höll duktig. plats framme vid scen. Ja, jag satt där framme vid scen. Jag tänkte, nu kommer de snart och ska mm. jag sitta riktigt nära. För jag hade mina prickiga tofflor på mig. De är röda med vita prickar. Jag tänkte, de kommer misslyckas och tycka om. Ja, just det. Ja. Nej, och det var nog länge sedan vi var uppe så sent. Ja, vi kände oss lite... Vi har ju vi haft barnlösa veckan den här mm. veckan. Mm. Och... Det kändes lite som när vi var unga ja. Nu har inte vi varit unga tillsammans men. Nej det har vi, inte. vi träffades det ju inte Så det kändes som när jag se. var ung Innan jag träffade dig Fast med dig mm, mm. Ja, men det, det är härligt faktiskt Det finns ju en del, en del fördelar med att ha varannan vecka Även om man tycker att Från början hade man ju velat ha sina barn På heltid mm, mm. Men man får se fördelarna istället Att man kan gå ut och göra en sån här sak jag tror klockan var kvart i tre när vi skulle åka hem. Men då... då fastnade vi bakom <laughs> deras buss. Två ja, de... stora bussar hade de. Ja, och det var ju så här fullstora och nightliner med, med sovkojer och, och allt så. Så att, då fick vi stå där en stund. Ska vi köra veckans tema kanske? Ja, det ska vi väl göra. Och veckans tema skulle ju vara rättigheter efter separation för bonusföräldrar och bonusbarn. Mm. Och jag tänker att allting måste ju alltid utgå från barnet. Ja. vad den vill och inte vill. Frågeställningen kom ju av att vi funderade på vad händer om jag dör? Ja, just det. Det, det är ju väldigt läskigt att tänka på. Och, och det är ju inte realistiskt förstås. Men... Jo, men det är det väl. Nej, men man kan ju inte. dö när som helst. Jag kan bli påkörd av en buss är ju det klassiska man brukar säga. Ja, men det är ganska få som dör som är 42 Alla år Alla dör. Ja, ja, men vi är 42 års ålder, som tur är. Men en del dör. Och vad händer ja. då i en bonusfamilj när någon mm. dör? Och då sa du att ja, jag dör, jag, så det händer ju ingenting. <laughs> alltså du då. Fast var... jag tror att kanske barnen skulle sakna mig sku... också. Men då kanske barnen, <laughs> tror du inte att jag skulle sakna men du... dig? Jo, jo, men det vet jag ju. Ja. Men att barnen också skulle sakna mig. Ja. Och jag skulle ju... Saknar barnen om jag inte fick träffa dem och därför så har vi sagt det att skulle det hända någonting så är det klart att då måste jag ju kämpa för att få någon slags besöksrätt eller träffas. Och... Ja och så funderade vi lite hur det skulle vara i framtiden och jag tänker att jag tycker inte att det skulle vara en helt omöjlighet att i framtiden och då handlar det kanske inte bara om bonusföräldrar utan så kan ett barn ha flera vårdnadshavare mm, tänker jag mm. som har i stort sett samma rättigheter, att man kan få adoptera ett barn utan att den andra föräldern säger upp sitt föräldraskap. Ja, just nu är det bara så. Då. Om, om jag skulle adoptera dina barn så skulle det vara om deras biologiska pappor antingen avled eller på ja, något försvann, ja. Så Jag tänker i en framtid att ett barn skulle kunna ha flera vårdnadshavare mm, mm. Två pappor. Men utan mammor. att det blir en adoption då kanske? Jo, men jag tänker som en adoption att man måste ändå ansöka. Alltså du ja. måste ansöka som en adoption och bli liksom undersökt att du är en okej okay människa. inte Intervjua barnet framförallt, mm. hur den vill ha det och sådär. Att då, och kolla lite runt omkring. Och så måste ju alla föräldrar vara ense. Det kan ju ja, bli just... lite svårt i och för sig i vissa fall. Nej. Men i den bästa världen så kanske man kommer överens. Jag tänker också barn till... Samkännade par. Samkännade par, precis. Där finns ju också flera föräldrar. Och då, då hade det ju varit en trygghet att alla föräldrarna kunde vara likvärdiga föräldrar, kanske. Mm, mm. Att man inte måste vara låst till att det finns bara en mamma och en pappa. Sen blir det väl komplicerat, kanske i vissa fall, om alla föräldrar måste vara överens. Vi säger om något barn måste gå till BUP, till exempel. Är det då så att alla föräldrar, och har man då fyra föräldrar så räcker det att en förälder är emot det. Så får inte barnet söka hjälp, eller hur skulle man kunna ja, tänka det då? Ja, det skulle kunna bli så, men å andra sidan även när det bara är två föräldrar och den ena föräldern är emot så kan SOS gå in och säga att och rekommendera starkt som de säger, okay. mm. att barnet bör få gå i första hand. Mm. Mm. Jag tycker att det ändå är en mm. eventuell framtid, mm. att det skulle kunna bli så. Eller att man kan hitta något ju, mellanläge där ja, i alla fall, att, att en bonusförälder ju, får vissa rättigheter ändå. Ja, men då blir det ju också skyddat från att relationer helt avslutas. Jag tänker att barn faktiskt blir påverkade. Om dina föräldrar går isär, mm. under de allra flesta omständigheter så får du träffa din mamma och din pappa mm. regelbundet och ganska lika mycket. Men om en bonusförälder försvinner då försvinner ju den oftast helt och mm, hållet. Mm. Och jag tänker att det faktiskt påverkar barn. Även om man tänker att nej men vi var ju inte så nära eller så men har man varit i ett barns liv under en längre tid så påverkar det ju barnet på gott och ont vilket fall som helst. Och försvinner då en människa helt plötsligt så och det, om man dessutom har en bra relation så tror jag att det har stor påverkan i framtiden för det barnet. Och det kan ju faktiskt vara så att en bonusförälder träffar barnet mer än vad den biologiska föräldern gör. Under uppväxttiden så kan det faktiskt vara så. Jag träffade ju mitt bonusbarn väldigt mycket. Mm. Så jag hade en ganska stor vård vårdande del ja, man säger. Så jag var hemma mycket och hämtade och lämnade på, alltså både, både i, hos hans mamma och på dagis mm. och mm. skola och sånt. Så att... Om man kan tänka sig ett barn som bor huvuddelen hos mamman och är kanske varannan helg hos sin biologiska pappa. Mm. Finns det då en bonuspappa som är där, ja mm. till vardags mm. så blir ju han en stor influens och, och sådär också då. Ja. Mm. Ja, jag, känner, jag är ju ändå vuxen men jag känner ändå att det finns någonting obearbetat i den förlusten att jag inte längre får träffa mitt före detta bonusman mm. lika mycket som mm. jag gjorde då och att jag lite får liksom gå och be om det. Nej men det är ingen självklarhet. Jag har, ju bara, jag har ju faktiskt haft tur som får ha mitt bonusbarn, som vi nu kallar för plusbarn, kvar i mitt liv. Så att, det är lite sådana saker som jag funderar på att det måste kännas. Jag vet hur ostadigt det kändes för mig när jag var bonusförälder. Ja, just det. Att jag vet inte hur länge det här barnet får vara hos mig. Nej, och sen är det ju bra att du har som god kontakt med hans mamma. Mm. Så att du faktiskt inte utgör något hot eller något sådär utan att ni är överens att, att han mår bra när han hälsar på oss också. Så då tänker jag på dig, hur du känner. Du lägger ju mycket tid och energi och liksom så. Och vad som skulle hända ifall jag gick bort. Mm. Så det var då så det började tanken och sen så har jag ju också pratat med andra om att de har haft samma tankar. Vad händer ifall jag, ifall min sambo går bort till exempel? Så får mm. jag träffa barnen då? Eller... Jo, det är ju extra. För mig är det ju extra mycket tror jag eftersom jag inte har egna biologiska barn mm. så skulle det ju bli en, en fruktansvärd chock först förstås. Men det hade ju varit känns jättekonstigt att plötsligt vara helt ensam och inte ha någon familj längre. Ja, då blir det ju både att du din fru, om vi har hunnit gifta oss mm. och dina barn plus att jag tänker att det är inte alldeles säkert att folk runt omkring dig skulle förstå den förlusten att du faktiskt... För så känner jag att det är ingen som förstår att jag faktiskt känner förlust efter mitt mm, bonusbarn. Det är ingen som har pratat med mig om det eller tänkt att det skulle vara någonting. Men jag tänker på det ibland. Mm. Och vi märker ju hur mycket större utrymme bonusfamiljer får på olika sätt. Inte bara i poddar utan överallt och att det faktiskt diskuteras. Så att ja, det ska bli spännande att se om din förutsägelse blir bli verklighet om fem, tio år eller vad det kan vara. Mm. Ja, det var det vi hade lite att prata om. Vad händer efter en separation i en bonusfamilj eller då dödsfall? Mm. Att det är lite så osäkert, vi har inte kommit fram till någonting direkt. Men... Nej, men det är lite sådär som man tänker också att det, det finns skillnader mellan giftemål och att vara sambo. Mm. Vad gäller det juridiska om man, man ärver och det är en olika trygghet. och så där Men också. det lärde vi oss av, det kan jag säga här en gång till. Att du kan faktiskt testamentera som bonusförälder så kan du testamentera till dina bonusbarn. Men då måste du skriva papper på det. Mm. Ja. Vi har ju, ja, men jag har kom ju, du inte ihåg det? Vi ja, pratade det. med Linda. Just det, Linda Junggren. det är ett tidigare avsnitt. Jag minns inte exakt numret nu men det var i höstas. Vi var och hälsade på henne i Stockholm. Mm. Hon är jurist med specialinriktning på familjerätt. Mm. Så kolla upp det om ni är nyfikna bland annat på hur det funkar med giftemål och sammanhang. Och att det är jätteviktigt att skriva testamente mm. i alla familjer men kanske väldigt mycket i bonusfamiljer. Ja. Det finns bra instruktioner på det på nätet. Mm. Mm. Hur man gör. För det är lite, lite så, man kan inte bara skriva och lägga i en skrivbord. Nej, det ska bevittnas och det ska följa vissa ja. regler. Ja, jag tror att vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Och då måste vi ju förstås avslöja vad som händer nästa vecka i avsnitt 60. Oj, avsnitt 60. Mm. Det var inte dåligt. Nej, alla jämna nummer blir lite extra roliga tycker jag. Ja, och jag såg att podden fyllde 400 dagar från dagen Just det, vi är förbi ett år. Nästa vecka så har vi en gäst som är psykolog i Osha som ligger i Dalarna. Hon heter Tina Emet. Hon har jag intervjuat och vi pratar bland annat om det här att hon är då särbo med en man som i likhet med henne då har ett barn med en sån här neuropsykiatrisk diagnos. NP. Det är autism, Asperger, ADHD och liknande. Ja, vi blev ju tipsade om Tina av Bo Heilskov som vi intervjuade i tidigare avsnitt, avsnitt 55. Just det. Mm. Och de delar bland annat den här synen på att använda lågaffektivt bemötande mm. när, när man har konflikter. Så det har vi också pratat om och hon kommer med nya intressanta exempel på när det fungerar och hur man ska göra med, med barn som bråkar eller som verkar bråkiga och har olika problem. Då. Mm. Ja, vi är ju lite sålda på det här med lågaffektivt bemötande och det är ju jättesvårt att komma ihåg så därför tänker vi att ju fler gånger vi pratar med människor som kan mycket om det så kanske vi snart kan det här vi också. Ja, och det blir en annan beskrivning som man kan använda då. Det ska bli intressant, för det var ju du som gjorde den intervjun så jag har inte hört den än. Nej. Håll som vanligt utkik lite på Instagram och Facebook, där har vi ju haft den här stora bokutlottningen och nu är det väl dags att redovisa oh. vilka som har vunnit. Vi har ju haft bokregn den här veckan så att det är jättemånga vinnare och jättemånga böcker som ska få nya hem. Så jag gör bara så att jag läser det här rakt upp och ner och sen så kommer alla att kontaktas så att vi får deras adresser. Just det, så ska vi skicka ut böckerna. Ja, och då började vi med boken Vilken vecka som var skriven av Jenny Persson. Som vi hade som gäst i förra avsnittet. Och den boken vinner Carola Oskarsson. Mm. Sen var det ett bokpaket på tre böcker. Som var skriven av den danska författarinnan Anja Hitz. Ja och böckerna hette. Oj alla de titlarna vet jag inte. Men det handlar ju om bonusfamiljer och stjärnfamiljer då. Det var ju, tävlingen gick ut på att man skulle kunna. <laughs> du hade inte vunnit. Nej jag hade inte vunnit. Jag vet att hon hette Rose. Ja. Huvudpersonen. Eller Rose kan man ju säga om man vill vara lite mer Någon som kunde alla namnen på böckerna var i alla fall Lillie Mäng Lindgren. Så hon vinner det här bokpaketet. Mm, grattis till Lily. Tre fina böcker. Och sen hade vi ju Alfons Åbergs mammas debutbok. Kommer du ihåg vad den hette? Mias pappa flyttar från 1971. Av Gunilla Bergström. Bertström. Och den boken vinner Linda Andersson. Sen en spännande bok av författaren Jesper Jul som heter Aggression, ett nytt och farligt tabu. och Där hade vi två böcker som vi lottade ut och den ena boken går till Moi Paulina eller Moi Paulina. Men är, är det en eh, Instagram. Instagram? Ja, precis. Ja, Moi Paulina. Och den andra boken går till Camilla Svonny. Och, och svaret på den frågan var ju att han var från Danmark. Precis. Mm, det kunde jag. Det kunde du, det var bra, men du vann inte. Nej, och jag har inte läst den boken. Har du inte läst den? Nej, men jag är inte så aggressiv heller. Men så. den är jättebra, men, men man får vara aggressiv. Jaha. Man ska Eller, vara Är det aggressiv. barn som är aggressiva? Nej, ja, i den boken är det det. Och sen hade vi fyra härliga böcker från författaren. Hillevi Wahl. Precis, och det var en bok som heter Från fuskmamma till supermamma. Två böcker, den ena går till Valentina Moran- och den andra boken går till Ida Marie Andersson. Grattis er. Grattis, grattis. Och sen så var det en bok till av samma författarinna som heter Hjälp, jag ska bli tvåbarnsmamma. Och den ena boken går till Eva Kjellin och den andra till Amanda Kjellman. Hurra, hörra. <laughs> och sedan slutligen så var det två mer skönlitterära böcker. som mm. Den första boken handlar om en kvinna som vars man lämnar henne och hennes bästa väninna blir bonusmamma till hennes barn. Ja, just det, för de blir det ihop då, ja. Mm. Ja, och hur det känns. De här böckerna är skrivna av Anneli Högberg och hon bor i Bålsta. Och det ligger utanför storstaden Stockholm. Precis, och det var svaret på den frågan som man skulle svara på. Och Jessica Sundberg vann Det kommer aldrig mer att vara du. Och sedan var det ju den andra boken som handlar om samma kvinna men de är fristående- och den heter Väck mig när det är över och handlar om att bonusfamiljen... Hon är mitt uppe i att landa i en bonusfamilj när hon känner en knöl i bröstet. Oj, det är cancer, ja. Ja, och den heter Väck mig när det är över. Och den boken går till Mmaisan 08. Mmaisan. <går> Med två M. Ja, Mmaisan. Ja. Mm. Mamajsan 08. Skicka in era adresser eller så letar vi upp er. Jag kommer att kontakta er så so have no fear. <laughs> Grattis till alla. Hoppas att ni får mycket glädje av böckerna. Mm. Och slutligen kan vi väl säga som vanligt att eh, om ni går in och ger oss ett betyg på iTunes så blir vi jätteglada för då kommer vi högre upp i eh, flödet. Och missa inte... Våran serie med lite kortare avsnitt om sorgbearbetning. Där tror jag att ni kommer att bli överraskade, ni som inte har lyssnat, om alla felaktiga uppfattningar vi faktiskt har om förluster och läkeprocessen efter sorgen. Mm. Tack för idag. Glöm inte att bonusfamiljen. <laughs> du blev väldigt entusiastisk där i alla fall. Men sen så sa du lite fel. Livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men ibland säger man fel. Och det är också härligt. Hej då! Åh, nu ska jag äta en massa dumplings. Men vad ska jag äta då? Det skiter jag i. <laughs> jag tror jag. Du får inte äta mina dumplings i alla fall. Jag tänker gömma dem längst in i frysen. Ja, uh, jag är inte så förtjust i det. Jag tror jag gör något enkelt typ pannkakor. Det är bra kvällsmat. Vi äter väldigt dåligt när vi inte har barnen hemma. Ja, men det behöver vi inte avslöja i podden. Det gjorde vi precis. Ja, hej då.